För en vecka sen skrevs det historia i det europeiska samarbetet. Nödlån i mångmiljöklass, starkare muskler i europeiska centralbanken. Pallar EMU-samarbetet för trycket. Ekonomi är gått lördag med Britta-Lena Ekström. Sen Hagström, finansman och entreprenör, tjänade du i förra veckan på turbulensen kring Europavalutan, euron. Ja, jag förlorade en förfällig massa pengar. Men å andra sidan så var det väldigt hög omsättning på börsen. Vilket gjorde då att Avanza Bank förra fredagen, vad jag förstår, hade en rekorddag. Och där är du ordförande? Ja, just det. Men Och... aktien gick det under förra veckan det med nästan 20 procent. Så jag vet inte om det kallas för vinnare. Men... Är det nollsammespel kanske? <laughs> ja, men det var ett spel i allra högsta grad. Anna-Stina Nordmark-Nilsson, vd för organisationen Företagarna. Du är min gäst yes, idag också i Ekonomi och förlorade dina 70 000 medlemsföretag pengar i förra veckan? Ja, det är blandat. De, både, vi har ju medlemmar som både exporterar och importerar. Men framförallt så är det ju ett stort problem då det blir så svajigt i ekonomin. Sverige är ju ett oerhört kraftfullt exporterande land. Och det som händer runt omkring oss i Europa och i världen, det påverkar affärerna. Men kan, kan man se det redan nu? Akut ser man det inte, va? Men, men det här kommer ju att... att Rulla in och vi kommer att få se det under de närmsta månaderna säkerligen. Hade du mycket kontakter med dina medlemsföretag i förra veckan på ja. grund av det som hände? Ja, det var många som var väldigt oroliga just för att man inte visste av hur länge kommer det här att pågå? Vilken beredskap ska vi ha? Vi håller på med affärer med det och det landet. Hur ska vi hantera dem? Hur ska vi valutasäkra oss? Så att det är jättemånga frågor. Som vad, på... vad svarade du? Ja, våra jurister svarade på en rad olika sätt men, men vi, vi sa att det, och vi hoppades att att man skulle klara av i systemet att hantera krisen, att stabilisera det. Och så här långt så har man ju klarat det hyfsat bra. Anna Stedda Nordmakt Nilsson, du är förespråkare för Euron att Sverige ska gå med. Sen Hagström, du är motståndare till ett svenskt medlemskap i Euron. Och jag tänkte att vi skulle resonera lite idag. Om det här med att vara utanför eller innanför mot bakgrund av den senaste tidens händelser. Vad är fördelarna med att vara med i euron om jag börjar med Anastina? Ja, för det första så är det ju att vi får en stabilitet och det gäller valutan. Och då ser jag det på längre, på längre sikt och som det var faktiskt ända fram till 2008-2009. Jag tror det är viktigt att för vårt välstånd och också, för vår konkurrens så tror jag att det är viktigt för företagen att de får finnas med på den inre marknaden. För vi vet, och det visar all forskning att. Det har skett en ökat handel mellan länderna som har euron. Och vi vet också att handeln har ökat med andra ut, utanför e eurosamverkan. Så att man räknar med att vi förlorar cirka 200 miljarder per år på att inte finnas med. Sverige har, menar du? Ja, Sverige. Och, och dina har, medlemsföretag, vad förlorar de? Ja, de förlorar både på lång och, och kort sikt självklart handelsvolymer. Sen Hagström, ser du som euromotståndare några fördelar trots allt med det? Medlemskap. Nej, jag alltså, alltså, När vi hade debatten kring jorden här inför omröstningen, då sa man: När jag hade mina ekonomiska argument, och sa man: Nej, men Sven, du förstår inte det här. Det här är ett politiskt projekt. Idag förstår jag. Det är ett politiskt projekt. För det har absolut alltså har man skött sina ekonomier på det vis som man har gjort det. Alltså man borde ju skämmas. För här är institutionernas förfall. Och det Anna Stina säger tycker jag, alltså det tar mot bättre vetande. Gårslova i svenska folk är klokare än hennes medlemmar som röstar nej. Va? För med... Jorden är ett projekt, ett högriskprojekt. Så att man, man har då en gemensam ränta i hela området om allting fungerar som det ska göra. Oberoende om det är hög eller lågkonjunktur. Och det här stora området har då väldigt olika konjunkturländer emellan. Men alla andra länder som är med, gör de fel då? Ja, ja de, de, vi ser ju bristerna med det här. Man, man, man har sett Grekland, man har sett Portugal, man har sett Spanien. Ja, men de starka länderna. Ja, ja och det är det jag vill komma till. Alltså Grekland har hur de har misskött sin ekonomi. Öppet och då. De har fuskat, de kokat böckerna, som det heter på språk. Att, och, och, och det är det med, och då är opåtalt man får göra det, för det finns inte ordentliga sanktioner i systemet. Mm. Men, och, men är det eurons fel att Grekland har misskött sin ekonomi? Ja, det är fel för det är för i så mått att man har tillåtet här att de centrala instanserna har inte sanktioner. Och det här är tyskarna som har skött sig, och de är i offer i det här sammanhanget. Och det börjar alla skälla på tyskarna för att de importerar för lite. Och det är det, med, och det, är det det här har en syd-nord-dialog som är lite svår för att de här länderna kring kring Medelhavet, det är framförallt de som har haft de här problemen. Och tyskarna har sedan varit en energihälsosikers disciplin och har skött sig. Och, och, och då ser alla titta på tyskarna, nu ska de hjälpa grekerna. För nu ska man vara solidariska. Men vad ska man, ska man verkligen vara solidarisk mot ett land som inte har varit solidariskt mot systemet? Det är, det jag, det är en filosofisk mm. fråga. Jag bedömer det inte som en filosofisk fråga. Jag tycker Sven Hagström är blandar äpplen och päron. Ska vi diskutera euron eller ska vi diskutera hur man som ett land har skött sig och vilka restriktioner och sanktioner och vilka inträdeskrav som har funnits och man har gått in? För det är väl det som är det problematiska. Det handlar ju faktiskt om hur man har underlåtit eller inte har haft kontroll på de man har plockat in i samverkan och inte heller under resans gång kunna följa med hur de har och man har inte sett signalerna i, i tid men vi vet också och där är Sven Hagström rätt, vi vet också att det har funnits en politisk vilja att till exempel få, få med Grekland och, och här, och då har man sett genom fingrarna både då de kom in men också un under resans gång på samma sätt som man såg mellan fingrarna och Tyskland och Frankrike fick i mitten på 2000-talet eh, liksom gå fria. Mm. Nu pratar vi om det som skedde för några år sedan men det som har skett nu det är det som har ställt frågan på sin spets. Men innan vi, vi, vi kommenterar det, Sven Hagströmer, Anna Stina säger här att handen. Det finns mycket positiva tecken på att handeln mellan svenska ja. företag, alltså mellan Sverige och, och andra länder har gynnats av att det finns en europeisk valuta. Vad ja, det, det alltså, är allt annat lika så ska vår handel gynnas något av det. Men mm. glöm inte bort denna Stina. Alltså, kineserna är i princip avundsjuka på Sverige. för Alla tycker att kinesiska ska under, med jättestor export exportbytesbalans och överskott. Där är Sverige bättre. Vi har 50% av vår BNPR-export. Det är lite svårt att åstadkomma mer för det är nästan världsrekord. Och samma sak med vår bytesbalans som är bättre än Kinas och vår, och, och vår budgetunderskott i men vi har ju skött vår ekonomi enormt bra och i alla avseenden så ligger vi översnittet i euro. Och du ser att jag blandar ihop äpplen och päron. Jag blir möjligtvis att jag blandar ihop oliver och päron för att med, med, med Grekland och Sverige. För att med, jag förstår inte den samma blandningen. Du måste nog förklara den lite bättre för jag, jag begriper det inte. Ja, Då vi diskuterar eurons varande eller icke-varande och framtid mm. eh, så blandar vi ihop ofta det med systemet. Det vill säga vilka sanktioner och vilka restriktioner har man byggt upp i systemet mm. för att klara länder del som kommer in. Och också hur man hanterar sitt eget land. Mm. För att där delar jag också till viss del din åsikt. Det vill säga att självklart om vi ska ha en samverkan inom valutan så måste man ha klara spelplaner om detta gäller för att ni ska få komma in och för att ni ska få finnas med. Ja, men det finns ett regelverk och det, och det är bara åsidosätt. så det, det menar att de har fått åtnjuta den tyska räntan med att tyskarna har skött sig så har de fått billig sprit och super, super till sig i princip när man har gjort det. Och det är det jag tycker är så förskräckligt. att Institutionerna säger inte stopp och belägg. Ni får inte göra det här. Men nu det kommer det ju så sådana skärta krav. Nu kommer det när landet är konkursmässigt. När Spaniens är illa ute. När Portugal är illa ute. Men är inte och, det bra då att det visar jo, väl att systemet fungerar? Det fungerar Nej. att man griper in systemet när det blir kris. Nej, men systemet fungerar inte. Det är därför man måste reformera hela systemet inifrån. Man bryter ju först stabilitetspakten, som du säger, Anna lina Både Spanien, både Frankrike och Tyskland bröt emot mot det. Men de gjorde ingenting. Holland var tvungna att göra jättestora åtstramningar för ett antal år sedan. Och sen bryter man med centralbanken som är med i det här paketet som ska vara fristående. Men har du något tilltro till det man har sagt de senaste dagarna från centralt Ja, ja i jag är nog lite tveksam. För de här landerna, de agerar som de och Kina, men de har inte närmastvis de möjligheten att kunna göra, för det har ju också Anders Borg sagt, det här är bara löften som vi har, men vi räknar inte med att vi ska leva upp till de här löfterna de kommer inte behövas för det kommer fixas Så de har försökt överväldiga marknaden att visa sina muskler men det är lite grann för mig musen som rött Ja, men, men för att du inte nu ska blanda ihop återigen euron med själva systemet Men euron är systemet ja, ja, men det finns ett regel men det man har gjort, och det man har, gjort, har gått alldeles för försiktigt fram. Man har inte ingripit om man ja. har sett att man har fallerat. Det är och jag är faktiskt fel. Ja, men jag, jag bedömer och jag har tillit till att det här, här kommer man nu att reda upp och man kommer att klara. Man har lärt sig av sina misstag. Mm. Och nog så viktigt det är att alla ska bedömas lika. Även stora som Tyskland och Frankrike mm. som den lilla Grekland. Anna Sina de senaste eh, tidens händelser. På vilket sätt har det påverkat din förtröstan på att Sverige bör gå med i EMU-samarbetet? Jag tycker att det, det har givit med styrka att säga att det är bättre att Sverige är med och påverkar besluten i det räkta skeendet som nu är. Va? För att vi, är, vi har inte 50% export, vi har 55% och haft upp till 60%. Inga tvivel. Det, Inga tvivel där. Och de ska du höja om vi kommer in i ny EU. Jag tror inte riktigt på det. Men, men, men jag bara säger det att det, med, det finns bara en förespråkare för att vi ska och nya ha en omröstning i nästa mandatperiod. Det är Jan Björklund. Och som tycker att allt det som vi ser nu talar för att vi ska in i jorden. Det verkar samma sak. Om Jan Björklund vore pilot och skulle han flyga rakt in i ett oskmoln, tycker att det vore jättebra. Det Anders Borg sa i veckan. Det var ju att eh, om man kommer överens med socialdemokraterna, så kommer den här frågan upp på ag agendan. Och varför är det viktigt för Sverige? Jo, därför att det är faktiskt en av våra grunder för att ha ett fortsatt välstånd. Det vill Nej. säga, vi måste ha handelsbolymerna. Men... Anna Stina, vi har fem, du ser 60, jag tog till lite i, i underkanten. Ja, vi har ju världsrekord i exportandel ja, vi i Sverige. Ja, men, om... Och tänk om vi Anders Borg sa, han är smart politiker, så om vi kan komma överens med sossarna. Ja, den, debatt med Thomas Estrud här i här veckan, Han sa att det finns inte på agendan. Det är bara ett parti som har det på agendan. Och Mona Salin sa också här i förra veckan att det är inte på agendan. Annika Falkengren, koncernchef på SCB, hon sa i samband med bankens bolagsstämma i veckan att det just nu inte känns aktuellt att diskutera frågan om Sverige ska gå med i EMU-samarbete eller inte. Hon är skeptisk mot eurobygget. Eftersom det är så olika länder med olika förutsättningar. och säger att det kräver en stram finanspolitik. Har hon inte rätt Anastina? Hon har rätt att hela systemet måste uppstramas. Eller stramas upp. Det, det är det hon är klartel. mer skeptisk nu än hon har varit för. Ja, och eh, hon är en bankvinna. Och eh, jag förstår också att, att det. Påverka direkt och indirekt resultat och balansräkna. Men jag tycker hon har rätt på så sätt självklart att, att det måste se en uppstramning. Men det, det vore farligt att likställa valutan euro och deras framtid eller dess framtid med att man inte klarar av att ha en ordentlig uppföljning och ett ordentligt regelverk som alla ska följa. En annan företagsledare med stor makt och inflytande i banken och deras vice ordförande, den finländska finansmannen Björn Wallroos, uttalar EU-skeptiker. Men han tror att euron kommer att överleva. Vi ska lyssna här. Det är inget fel på euron som sådant. Det är lite fel på Europeiska centralbanken. Dess mandat är för begränsat. Den borde agera mer som den amerikanska centralbanken. Det finns några tekniska reformer man ska göra men, men det är mycket svårt för mig att tänka mig att det skulle ske något uppbrott i det här samarbetet. Inget fel på euron, säger Björn Wahlros. Vad säger Sven Hagström? Alltså, jag tycker att projektet är värt respekt det är naturligtvis, det är jätteenkelt för våra medborgare i Europa att ha en gemensam valuta när man handlar det är klart att det är det men jag säger att jag en institution som inte respekterar sina egna regler, som saknar sanktioner och så vidare det är liksom där de måste faktiskt visa att det här och det här skulle vara då motvikt till dollarn och motvikt till Kina mm. så det är, liksom, det, det är ett storvulet, chauvinistiskt projekt då. och det är politiskt vi, ska, vi måste vara med för vi är politiska men det här är allra högsta grad Ekonomiskt. Och då säger man vi ska ha en gemensam ränta. Nej, felet säger man då. Varför det har det gått snett här? Vi ska ha gemensam finanspolitik också. och Då har man gjort det här projektet ännu värre. För då har man utgått att alla länder ser exakt likadana ut vid varje given situation. och Då blir det här ännu värre. Så du menar att det är ojämförbart även om systemet skulle visa sig fungera i framtiden? Nej, jag, jag tycker om man får då lite disciplin här inte gemensam finanspolitik, då har den en chans att överleva. Och jag, jag tycker det vore bra om det här fick en chans att överleva. För det, det, det är en god tanke i det. När byter du åsikt? Jag bytte väldigt sällan åsikt. Jag kanske inte dö <här> Nej men, nej, men alltså, jag, tycker bara att det här, jag som var väldigt skeptiker till, till det här projektet, jag trodde aldrig att det skulle bli så här illa. Att det är alltså det, det, det jag tycker är så hemskt. Men glömmer du inte bort då att vi har faktiskt hade en stor världsomspännande finanskris för två år sedan? Och... Det kanske också har bidragit till den europeiska krisen. Ja, men det här fragmenten, man bryter... Det är ungefär som man skulle laga förordningar så inte skulle respekteras. Domstolarna skulle se mellan fingrarna med, med, med lagtakningen. Det är precis det man gör här nu i, i, i förra veckan när man tog det här paketet. Det var ett antal brott mot statuten man gjorde. Vad gäller centralbanken, paragraf 122 som man bröt mot, med mer och mer. Anna Stina Nordmark-Nilsson, vad vet du om- vad dina medlemsföretag tycker om Sverige- ska gå med i EU-samarbetet eller inte? Ja, för ett år sedan så tyckte 70 av Sveriges småföretag- att det är viktigt att vi, att vi kämpar för den här frågan. Eh, för att kommentera Sven Hagströmers senaste inlägg- det som känns bra, Sven, det är ju att jag hör ju- att du nu börjar gå från ditt motstånd- för själva valutan, euron, och istället diskutera systemet. Och där tror jag vi... Två kan mötas. Så att jag hoppas och jag tror också att, att du kommer inom ett tag att också säga att det här är faktiskt bra, det här fungerar. Vad skulle dina medlemsföretag säga idag om du gjorde en enkät? Vi kommer att göra en enkät för Sveriges småföretagare och jag tror säkerligen att det kommer att vara ett lägre förtroende just med anledning av att man med mera har precis som i den här debatten till viss del sammanblanda euron och Greklands misskötsel av sitt eget land. Anna Stina, nu är det tredje gången jag säger till dig detta är ingen sammanblandning. Det är domarna ska sitta i Bryssel och döma vad grekerna har haft för sig. Domarna har tagit semester, de har vänt andra kinden till, de har struntat i att ge sanktioner. Och dessutom har de i princip inga sanktioner att ge grekerna. Så jag har sammanblandat ta med 17 ingenting. Men hur ska företagare navigera detta landskap? Ja. Där, där det sker en, en, en, en kris i, i valutasamarbetet. Mm. Och man, man kanske säljer till europeiska länder. Mm. Och man, eh, den, att man inte har samma valuta måste väl ändå vara en nackdel för företaget? Det är en nackdel, ja. det säger jag också. Men den nackdelen är begränsad. Du kan valua, Hur då? Det... Jo, du kan alltid köpa valuta på, alltså på, på termin. Så, så du kan valutasäkra. Vad betyder valutasäkra? Om du valutasäkra vet du mm. i säljögonblicket vilka kostnader du har i kronor- och vilka intäkter du har i kronor- när du har gjort om jorden till kronor. Så det är inga problem. Men, men, är men det, är en, det är en kostnad. Och det är det mer trots denna kostnad. Det är därför jag, så tycker jag att vi inte har där att göra. Och dessutom har Sverige utvecklats mycket bättre- än jordområdet har gjort under de här åren vi har ja, stått men... utanför. Till sist- Eurons eh, framtid, det vill säga vad händer på sikt? Kommer den att stärkas efter krisen eller kanske kommer den att upplösas? Vad är era svar? anna och Nordmark-Nilsson. Jag tror säkerligen att euron kommer att överleva. Men systemet måste förstärkas. Och då handlar det om dels kvalificeringsregelverket, det vill säga för att man ska få komma in. Va? Och sen så handlar det självklart också att under resans gång ha sådana indikatorer fastställda så att man bevakar dem så att man i tid ser när någonting håller på att gå snett. Och sen sätta in åtgärder. och... Det måste också finnas sanktionsmöjligheter. Varför inte säga så här? Om vi ser att det börjar vackla, då drar vi in vissa delar av EU-pengarna. Sven Hagström. Jag kan möta den här preskriptionen, alltså olika saker för att rädda systemet. Jag tror att, jag tror att sannolikheten talar för att jorden är kvar. Men, men, men just det här, att ha ett system utan sanktioner och institutioner som är så enormt svaga- och, och, som inte har, har sanktioner och dessutom inte heller använder de få möjligheterna de har idag utan de måste, det är tandlöst det de måste få riktiga tänder och inte löständer de har idag. Det fick bli sista ordet i ekonomi ekot lördag.